Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa natubu ilaihi wa nasta'in Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla Wa may yudlil fala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'da Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqwa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa ba'du Hayna astakal kalami karamullah Ukhir al-Huda, Huda Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam. Wshar al-amur muhdasatuh, fa inna kula muhdasat bid'ah, wakula bid'ah ymdulala. Wshar al-ikwan wal-akhwan wal-aba wal Masuk pada Liqa al-Khamis. Pertemuan yang kelima pada daurah kita di majlis kita ini Pembahasan tema potensi-potensi kebahagiaan hidup rumah tangga Sebagaimana telah disampaikan pada pengajian kita yang telah berlalu Sebagaimana para akhwat atau para istri memiliki upaya-upaya agar dia bisa membahagiakan kehidupan rumah tangganya dengan kiat-kiat mereka. Maka seluruh komponen yang menyusun rumah tangga pun harus memahami potensi-potensi yang ada pada mereka. Supaya masing-masing pribadi yang menjadi anggota keluarga itu bisa tahu dan memanfaatkan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Dengan demikian mudah-mudahan kebahagiaan rumah tangga akan diraih bersama-sama dan kebahagiaan rumah tangga akan optimal dinikmati bersama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tentu ingin hidup bahagia. Namun tidak semua orang paham hakikat kebahagiaan. Sehingga banyak orang yang dia tersalah di dalam melangkah yang katanya dia mencari menuju kebahagiaan tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Allah SWT Menjelaskan sifat bahagia. Menjelaskan sifat bahagia. Yang dari sini nanti kita akan tahu hakikat kebahagiaan. Di dalam beberapa firmannya Allah SWT menyebutkan bahawa Sifat dan karakter bahagia itu ada pada dua hal. Yang pertama adanya kesentosaan hidup, dan yang kedua hilangnya semua bentuk kecemasan dan kekhawatiran. Di saat seseorang mendapatkan kesentosaan hidup, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat dia cemas, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat dia itu khawatir, maka sesungguhnya orang ini bahagia. Dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah Swazza perintahkan agar orang-orang Quraisy bersyukur kepada Allah subhanahu taala memberikan dan menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Allah subhanahu taala dengan sebab Allah subhanahu taala telah memberikan kepada mereka dua nikmat yang agung tersebut Allah memberikan kesentosaan kepada mereka dan Allah menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran pada mereka disebutkan dalam surat Quraisy. Allah swt menyebutkan, "Falyabudu Robha Zalbaib". Maka tidaknya orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Rob yang memiliki Ka'bah, yang pengelolaannya, yang juga diserahkan oleh Allah swt kepada mereka, bagaimana menjamu tamu-tamu yang datang, yang berhaji atau yang bertawaf mengelilingi Ka'bah itu kepada mereka. Dengan hal yang demikian, taknya mereka beribadah kepada Allah Taala dan karena ibadah adalah bentuk syukur seseorang kepada Allah, Allah perintahkan mereka beribadah. Kenapa mereka diperintahkan beribadah kepada Allah? Allah di atas mahu wa amanah mahu minkhaw. Di mana Allah telah berikan kepada mereka dua nikmat yang begitu agung, yaitu Allah memberikan kesentosaan kepada mereka, kesejahteraan kepada mereka. Dan yang kedua, Allah hilangkan semua bentuk kecemasan dan kekhawatiran mereka. Allah hilangkan kecemasan dan kekhawatiran mereka sehingga Allah berikan jaminan keamanan kepada mereka. Ini dua nikmat. Sebagai asas hidup yang bahagia. Di dalam beberapa ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan tentang masalah ini. Seperti disebutkan surat Al-An'am ayat 48 Allah SWT berfirman. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْآمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ أَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَهْزَمُونَ Tidaklah kami mengutus dari kalangan para Rasul yang telah kami utus melainkan agar mereka memberikan kabar gembira dan agar mereka memberikan peringatan-peringatan. Maka barang siapa yang beriman kemudian berbuat amal yang soleh mengupayakan kebaikan setelah itu, maka Allah menyebutkan: "Fala khawfun alehim, walauhum yahzanun". Maka tidak ada sesuatu yang mencemaskan mereka, tidak ada sesuatu yang membuat mereka khawatir, walauhum yahzanun dan tidak pula mereka berduka. Jadi Allah swt intinya menyebutkan bahwa kebahagiaan itu berporos pada tiga masalah. Yang pertama adanya kesejahteraan dan kesentausaan. Kemudian yang kedua adalah hilangnya rasa cemas dan khawatiran. Kemudian hilangnya kedukaan dan kesedihan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, bagaimana supaya kita itu bisa menggapai kebahagiaan, wujudkan. Tiga hal ini pada diri, masing-masing rumah tangga kita itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada bapak. Wujudkan ketiga hal ini pada komponen yang membangun rumah tangga kita itu. Wujudkan tiga hal ini pada istri anda. Wujudkan tiga hal ini pada suami anda. Wujudkan pada ayah dan ibu anda. Wujudkan kepada anak-anak anda. niscaya satu keluarga itu adalah akan bahagia. Akan bahagia. Pada pembahasan kita kali ini kita akan bahas potensi-potensi apa saja yang hendaknya kita optimalkan agar kita dimudahkan oleh Allah Taala untuk menggapai kebahagiaan bersama. Al awal sebelumnya ada sepuluh potensi, ada sepuluh potensi yang masing-masingnya memiliki tingkat bobot yang berbeda-beda. Masih-masih memiliki tingkat atau bobot yang berbeda-beda Di antara 10 potensi tersebut yang pertama adalah potensi iman Iman merupakan potensi pokok kebahagiaan Bahkan iman adalah asas kebahagiaan Dia merupakan potensi yang pertama dan paling utama adalah iman Sehingga orang yang tidak memiliki iman, kapanpun, dimanapun dia berada, tidak pernah akan mendapatkan kebahagiaan. Nonsense kalau orang yang kafir, orang yang tidak beriman, dia mengatakan kami hidup bahagia. Tidak ada yang menjamin kebahagiaan mereka. Seandainya, kebahagiaan bisa diraih dengan kekufuran. Niscaya tidak ada orang yang kufur, yang bunuh diri dengan sebab mereka banyak harta. Ini saya tidak ada orang kafir yang putus asa dengan sebab mereka hidupnya adalah banyak yang mereka nikmati berupa kenikmatan, berupa kekayaan dan semisalnya. Kami karena mereka tidak memiliki iman, sehingga tidak memiliki potensi yang paling pokok yaitu potensi kebahagiaan. Hanya orang-orang yang beriman memiliki potensi kebahagiaan. Dan itulah yang disebutkan oleh saya, Abdul Rahman bin Nasir Asa'di rahimahullah ta'ala. Potensi yang pertama beliau sebutkan di dalam kitab yang beliau tulis yang sangat tipis kitabnya al wasail al mufidah lil hayati saida sarana-sarana potensi-potensi kebahagiaan lah potensi-potensi yang bermanfaat untuk menggapai hidup bahagia beliau menyebutkan yang pertama dan paling utama adalah iman disebutkan oleh beliau di antaranya dalil yang menyebutkan bahawa iman adalah pondasi Potensi yang pertama, modal yang pertama. Beliau menyebutkan firman Allah Tabarak wa Taala bahwa man aamilas sholihan min dzakarin aw unta wa mu'minun falanuh iyanau hayatan bimaa bi asani makanu ya'malun. Orang yang dia itu beriman dan beramal soleh. Baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang terhibah. Syaratnya adalah wawamu minun, selagi dia adalah orang yang yang beriman. Namun kita akan sebutkan, kita akan sebutkan keterangan yang lain, yang menambahi keterangan yang telah kita sebutkan. Well, Dan antara yang mendasari bahawa potensi yang pertama adalah iman Adalah sabdanya Rasulullah SAW Kepada sahabat yang mulia Mu'adzi Ibn Jabal Rasulullah SAW Dimana Rasulullah telah menyebutkan kepada beliau Alauh biruka Biraksil amri kulli Wa'amudihi wa zirwati Maukah aku berikan kepada Anda maukah aku khabarkan kepada Anda ya Muadz? Apa modal segala perkara orang-orang ini? Apa modal perkara dari orang-orang ini atau dari umat ini atau dari kaum ini? Apapun tiang yang menopang tegaknya perkara mereka dan apapun yaitu puncaknya bangunan perkara mereka itu. Muadz bin Jabal mengatakan, "Bala." "Bala ya Rasulullah." Na'am ya Rasulullah. Enggih ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, "Rasul amri al-Islam." Modal segala perkara adalah Islam. Para ulama menyebutkan apabila disebut kata Islam sendirian, maknanya adalah iman dan Islam. Modal segala perkara adalah iman. Kita mau berbuat apa? Kita mau melakukan apa? Kita akan berucap apa? Apabila kita ingin apa yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, memberikan faedah. Membuangkan kebahagiaan harus didasari dengan iman. Karena iman adalah modalnya. Bagaimana orang berharap faedah? Bagaimana orang berharap manfaat sementara dia tidak punya modal? Sementara dia tidak punya modalnya. Maka begitu Allah SWT menyebutkan apa yang telah kita sebutkan bahwa yang pertama yang mendasari kebahagiaan adalah iman. Wa amuduhu as dan tiang penegak iman adalah solat Wa dirmatu sanamihi al-jihadu dan puncak bangunan iman ada pada jihad. Allah surat telah menyebutkan dalam ayat yang lainnya. Man aamilas-solihan min zakarin au unsaw wa wa mu'minun falahu yahiyana hayatan thayyibah wa lan ajrahum bi asani makan siapa yang dia beramal saleh dan dia adalah beriman menunjukkan bahwa yang mendasari amal saleh haruslah iman disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam beberapa ayat yang lainnya apa yang semakna dengan yang telah kita sebutkan seperti disebutkan surat yaitu al-an'am 48 di atas atas surat al-maidah Al ayat nomor 69 dan yang lain-lainnya ayat yang intinya bahwa iman adalah modal dasar dan portasi yang paling pokok untuk menggapai kebahagiaan pertanyaannya orang imannya berbeza-beza ada yang imannya pol nah, ada yang imannya itu tidak pol berarti tidak optimal imannya itu dan juga ada yang pasang surut nah, kadang imannya tebal kemudian terkadang menipis, kadang kuat terkadang lemah. Nah, begitu iman seseorang. Artinya apa? Berarti kebahagiaan seseorang juga begitu, pasang surut. Ada kalanya orang itu optimal imannya, berarti dia akan mendapatkan kebahagiaan juga optimal. Di saat dia itu imannya optimal, berarti perlu ada kiat. Bagaimana ketika seorang imannya melemah untuk memompa yaitu iman. Bagaimana ketika orang itu imannya itu mulai me, nah, menipis supaya dia semakin tebal lagi imannya. Apa kiatnya? Yang disebutkan oleh Allah Taala berkata Allah di antara kiatnya yang paling mudah adalah belajar Al-Quran, belajar Sunnah, mengaji. Mendatangi majlis-majlis taklim Al Quran, mendatangi majlis-majlis taklim yaitu Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan rakyat supaya orang bisa mengokohkan kembali iman. Allah Swt menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman menggapai iman yang sempurna? Di dalam surat itu, Al muminun lah surat Al, -An al, Al Anfal ayat nomor 2 Allah Swt menyebutkan, Innamal mu'minun aladzina idadukir Allahujjalakulubuhum, wa idaduliat alaihim ayatuh zaddathum imanan, wa alarabbihim yatawakkum. Sifat orang yang beriman, yang sempurna imannya adalah jika disebutkan nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan takut bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka akan menambah iman mereka akan mengokohkan iman mereka akan menebalkan iman mereka menguatkan iman mereka sehingga mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu sehingga dengan majlis-majlis seperti inilah kita kokohkan iman makanya jangan heran kalau dulu para ulama salaf apabila mereka merasakan mulai itu mengendurnya surutnya iman mereka segera panggil saudara-saudaran yang kaum muslimin. Wa fulan wa fulan wa fulan, Kemarilah. Kita kokohkan iman kita sesaat dua saat. Suwaktu dua saat, dua waktu, marilah kemari. Kita kokohkan iman. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka, setelah mereka berkumpul, nam, ikra' alaina al-Qur'an. Ikra' al-Qur'an. Bacakan kepada kami Al-Qur'an. Supaya kita bisa meningkatkan iman. Maka mudah seorang mereka membaca Al-Quran. Dan yang lainnya mendengarkannya. Dengan cara sebetulnya mereka itu mengokohkan iman. Sehingga di saat galau, di saat pikiran tidak nyaman. Sibuk dengan kegiatan harian, rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Terkadang itulah yang sangat yaitu berpotensi untuk melemahkan iman. Maka sudah saatnya. Sudah saatnya dalam hal yang demikian Kesempatan-kesempatan yang bagus Kita panggil saudara kita Yang memiliki obsesi sama Obsesinya akhirat Yang memiliki visi dan misi hidup yang sama Pokoknya ibadah Panggil nah. Bapak kita ketemu di mana? Di sini Bapak kita ketemu di mana? Di sini Setelah berkumpul di masjid nah, Kita akan kokohkan iman Sesaat dua saat nah. Bacakan ayat Allah Dan juga terjemahannya Bacakan hadisnya Rasulullah. Dan juga terjemahannya. Kita akan mengukuhkan iman. Kita akan mengukuhkan iman. Yang kedua. Potensi kebahagiaan adalah. Kesolihan setiap masing-masing individu di rumah tangga. Suami yang solih. Isteri yang solihah. Anak-anak yang sholih dan sholihah. Ayah dan ibu yang sholih dan sholihah. Merupakan potensi yang besar. Untuk bisa menggapai kebahagiaan hidup di dalam rumah tangga. Apa yang telah tadi kita sebutkan. Dalam pengajian tadi sore. Pada likau kita yang tadi. Allah SWT menyebutkan Ustaz Aktur ayat nomor 21. Ustaz Aktur ayat nomor 21. Walatinna aman wattaba'at hum duriyyatuhum biimanin alhaqnal alhaqna bihim duriyyatuhum wama'alatna hum min amalihim min syai'in kullu mri'in dan orang-orang yang beriman sementara anak-anak keturunan mereka mengikuti bapak-bapak dan ibu-ibu mereka mengikuti kakek dan nenek mereka dalam iman Niscaya sejaya kelak kami akan susulkan mereka. Dengan nenek-nenek moyang mereka. Dengan ayah dan ibu mereka yang beriman tersebut. Dan kami tidak sedikitpun. Menyiarkan amalan-amalan yang mereka telah upayakan. Dan setiap diri. Tergantung pada apa yang diupayakannya. Allah Subhanahu lah menyebutkan. Kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan oleh semua anggota keluarga jika memiliki amal yang soli. Apabila yaitu suami soli, istinya soliha. Anak-anak soli dan soliha. Ayah ibunya soli dan soliha. Maka mereka bahagia di dunia kemudian akan disusulkan dengan kebahagiaan tersebut sampai nanti di surga. Sampai nanti di surga. Kebahagiaan mana lagi? yang melebihi kebahagiaan orang yang beriman di dunia beramal solih kemudian di akhirat dikumpulkan bersama-sama maka tidaknya kita mengerti bahawa Allah Taala memberikan kiat bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang solih dan soliha kiatnya adalah berilmu dan beramal Kiat menjadi soli dan soliha Berilmu dan beramal Datang ke pengajian-pengajian Hadir di majlis-majlis ilmu Mendapat satu dua faedah Ilmu Diamalkan Maka dengan cara seperti orang akan menjadi soli dan juga akan menjadi soliha Karena disebut orang itu soli dan soliha Apabila dia beramal dengan apa yang dia ketahui berupa ilmu. Kemudian. Dia adalah memperbaiki orang lain yang belum beramal. Jadi soli pada pribadinya dan soli buat orang lain. Soli pada pribadinya dan memperbaiki orang lain. Maka itulah orang-orang yang soli dan soli. Oleh karenanya. Yang ketiga potensi yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam. Bab ini. Selain yaitu kesolihan yang ada pribadi-pribadi, maka figur-figur yang soli itu sendiri merupakan potensi. Figur-figur yang soli merupakan potensi. Kita sudah tahu ada amal soli, sudah tahu kita amal soli. Sebenarnya kita sudah mengerti iman, tetapi seandainya figur-figurnya bukan yang beriman, bukan yang amal solinya itu ada, bukan yang beramal soli, maka juga tidak menjadi potensi. Sehingga potensi yang ketiga adalah Figur-figur yang soli Baik itu adalah Suami maupun istri Pasangan yang soli dan soliha Kemudian yang keempat Potensi kebahagiaan adalah Tempat tinggal yang lapang Kemudian yang kelima Potensi kebahagiaan pula adalah Tetangga yang solih Tetangga yang baik Kemudian yang keenam Adanya kendaraan yang nyaman Empat potensi yang disebutkan ini Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadisnya Beliau telah bersabda Arba'un minas sa'adadih ada empat hal yang termasuk potensi kebahagiaan. Almar atus solihatu. Yang pertama istri yang solihat. Kalau disebut istri yang solihat, maka lawannya adalah suami yang solihat. Kemudian yang kedua wal mas wasi'u. Tempat tinggal yang lapang. Kemudian yang ketiga wal jaru solihu tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, Walmart Kabulhani um. Kendaraan atau tunggangan yang nyaman. Kebalikannya, Rasulullah menyebutkan bahwa arbaun minasyakawati. Empat perkara termasuk potensi kecelakaan, lawan dari kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan. Awak kata Rasulullah yang pertama al aljarusu tetangga yang jahat, yang kedua walmaratusu istri yang jahat, walmaskanudoyik yang ketiga tempat tinggal yang sempit, yang keempat walmarka busu dan tunggangan yang jelek. Nah, pada jamaah sekarang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala istri atau suami yang soli dan solihan Potensi kebahagiaan hidup berumah tangga Dan ini bisa didapat oleh semua orang Semua orang bisa mendapatkannya Bagaimana kiatnya? Dia harus tahu apa itu iman dia harus tahu apa itu amal soli kemudian dia mengamalkan iman mengamalkan amal soli jadilah dia figur yang beriman beramal soli, maka dia adalah figur-figur yang soli dan soliha oleh kerana istri dan suami apabila merasa belum menjadi figur yang soli dan soliha itulah tadi kiatnya. kita harus mengilmui apa itu iman kemudian kita amalkan iman apa itu amal soli, kemudian kita beramal soli dalam rangka kita mengoptimalkan pondasi kebahagiaan hidup dalam rumah tangga kita kemudian Kanul Wasir, tempat tinggal yang lapang ini yang tidak semua orang bisa tidak semua orang bisa ada yang rumahnya memang lapang ada yang rumahnya tidak lapang ada yang orang ini rumahnya memang lapang tapi suasana begitu sempit. Ada yang orang rumahnya sempit. Tapi Masya Allah, Orang yang tinggal di situ merasakan betapa lapangnya rumah kita. Betapa lapangnya rumah kita. Kita tahu Rasulullah Alaihi Wasallam itu memiliki rumah. Sebagaimana istri-istri beliau juga memiliki rumah. Di antara rumah istri-istri beliau yang paling luas, yang paling besar rumahnya Khadijah. Allah SWT. Adapun yang lain-lainnya rumahnya sederhana. Rasulullah saw itu rumahnya dibeli masjid Nabawi, dibeli masjid Nabawi. Tidak lebih besar daripada ruang utama atau kamar utama yang dimiliki oleh Panjineh. Rumahnya Rasulullah saw tanpa sekat, tanpa yaitu pembatas kecuali kain sitar, seperti layaknya masjid kita ada kain sitar. Tapi beliau telah menyebutkan dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang do'is. Tetapi maknanya diterima oleh para ulama. Baiti jannati. Rumahku adalah syurga. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada rumahnya tidak lapang. Menunjukkan sekali lagi. Bahawa orang itu terkadang. Memiliki rumah yang lapang yang luas. Tetapi suasana yang dia dapatkan adalah sempit. Sebagian orang memiliki rumah yang tidak lapang. Tetapi dia mendapatkan suasana yang sangat lapang. Sehingga Rasulullah yaitu orangnya. Rasulullah yaitu orangnya. Kenapa beliau memiliki rumah yang sekian kecilnya tetapi beliau mengatakan unsur-unsur kebahagiaan adalah rumah yang luas? Apakah kita katakan Rasulullah tidak bahagia? Apakah kita katakan Aisyah itu tidak bahagia bersama Rasulullah? Tidak, tidak kita akan katakan. Bahkan kita yakin Rasul dan para istrinya adalah orang-orang yang berbahagia. Manusia-manusia yang berbahagia. Mereka adalah utama-utamanya orang yang berbahagia. Rasulullah dan para istrinya. Tapi kenyataan membuktikan rumah-rumah mereka tidak luas. Tidak lapang. Kemudian tetangga yang baik. Juga tidak semua orang mendapatkannya. Dan terkadang orang sulit mendapatkan tetangga yang baik. Bagaimana tidak sulit? Nah, terlanjur kapling Ustaz di sini kalau tahu dulu-dulu, kalau tahu sebelum saya kaping, di sini Sudah enggak, enggak akan di sini, ustaz. Ya. Sudah terlanjur, ustaz. Mau pindah, enggak ada lagi pulus ini. Ya. Dijual juga enggak ada yang mau beli di sini, ustaz. ikhwan semuanya juga pilihnya tidak di sini. Nah. Sebenarnya yang menyesal ustaz tinggal di sini ini. Nah. Tetangga-tetangga saya itu buruk-buruk, jahat-jahat -buruk. nah. tetangga saya. Nah. Tidak semua orang mendapatkan tetangga yang baik. Nah. Kemudian Walmar kabulhani kendaraan yang nyaman, bukan kendaraan yang mewah, bukan kendaraan yang mahal, bukan. Nah. Bukan itu yang dimaksud, tapi kendaraan yang hani, kendaraan yang nyaman. Nyaman apabila yang dikendarai? Nah. Tidak suka dorong, karena minyaknya campur, nah. pertali campur dorong. Nah bukan ngadat-ngadat, bukan nyendat-nyendat bukan, tapi yang nyaman dan ini tidak membutuhkan kata mewah, tidak membutuhkan kata mahal untuk mendapatkan kata nyaman selagi kendaraan adalah kendaraan yang nyaman maka itu adalah potensi kebahagiaan apa rahasia dibalik apa yang tadi telah disebutkan rumah Rasulullah itu tidak luas, tidak lapang tapi belum bahagia kendaraan juga demikian, belum tentu kendaraan Rasulullah adalah kendaraan yang nyaman tapi belum bahagia Tetangga, tidak semua orang Mendapatkannya, tetapi Rasul menyebutkan itu Potensi kebahagiaan Berarti intinya, ada standar Kebahagiaan Ukuran standar Kebahagiaan itu adalah Ini, empat ini potensinya Istri yang soliha Berarti suami yang soli Kemudian memiliki Tempat tinggal yang lapang Ini standarnya Berarti bukan hal yang harus, bukan keniscayaan Hanya standarnya begitu. Tapi bukan harta mati. Banyak orang yang rumahnya tidak lapang tetapi bahagia begitu maksudnya. Banyak juga orang yang rumahnya lapang tetapi dia tidak bahagia. Tetangga yang jahat juga demikian. Tetangga yang jahat juga demikian. Standarnya memang untuk kita mencari kebahagiaan tetangga harus tetangga yang baik. Kemudian juga termasuk kendaraan yang nyaman. Itu adalah ukuran standar kebahagiaan. Standarnya begitu. Nah. Pada zaman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kata standar. Itu standarnya apa? Standarnya kebahagiaan. Nah. Dan ternyata tidak semua orang memilikinya termasuk Rasulullah SAW sendiri tidak memilikinya dalam beberapa potensi kebahagiaan rumah yang lapang yang kita masukkan tapi bagaimana itu adalah bahagia ternyata kalau kita mengkaji lebih lanjut bahwa ada potensi-potensi kebahagiaan yang lain yang seandainya orang tidak memiliki standar yang telah disebutkan keempat-empatnya tadi niscaya tetap dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan yaitu yang ketujuh potensi yang tadi di awal pengajian sudah kita sebutkan kesentosaan hidup yang kedua potensi kesehatan badan Yang ketiga potensi bekal hidup sudah menjadi sembilan potensi setelah ditambah yang tiga ini jadi yang ketujuh yang kedelapan yang kesembilan potensi kesentosaan potensi kesehatan potensi bekal hidup awal itu sentosa hilangnya keamanan hilangnya itu ke Kecemasan. Hilangnya kedukaan. Hilangnya kekhawatiran. Maka orang hidupnya sentosa Maka berarti setiap kita apabila mendapatinya. Tidak ada yang kita cemaskan. Tidak ada yang kita khawatirkan. Ketahuilah sesuatu yang anda memiliki potensi bahagia. Maka optimalkan potensi itu. Potensi itu adalah dioptimalkan. Supaya kita menggapai kebahagiaan. Seperti Rasul juga demikian. Mendapatkan potensi kesentausaan, kemudian dioptimalkan untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kedua juga kesehatan. Mumpung-mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, optimalkan potensi ini untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan kesehatan. Kemudian bekal hidup. Apa maksudnya bekal hidup? Kalau orang tidak punya itu tidak hidup, begitu maksudnya. Selagi dia punya itu, dia masih punya sebab-sebab hidup. Dan kita tahu bahawa sebab-sebab kehidupan adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Di antara sebab-sebab kehidupan, itulah yang dimasukkan dengan bekal hidup. Apa yang dimasukkan dengan bekal hidup? Itu tadi. Apabila orang itu menghadapi kenyataan bahawa saya sedang lapar yang nanti ancamannya kan mati itu ya dia masih mendapatkan bekal hidup sesuatu yang bisa menyumbat lapar yang menggembalikan tenaga sehingga dengan dia memiliki makanan dia memiliki sebab-sebab kehidupan masih ada yang dia minum maka dia memiliki sebab-sebab kehidupan maka dengan kata lain Tiga potensi ini bukan potensi yang mulut-mulut, yang setandar seperti empat potensi yang sebelumnya. Yang secukupnya. Selagi bekal hidup itu cukup. Ditopang dengan kesehatan. Kemudian hilang semua apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Maka anda memiliki potensi kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka optimalkan. Di dalam hadisnya Rasulullah telah menyebutkan Man asbaha minkum, aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu jaumihi faka'anna mahiyat lahu dunya bihadza Siapa saja di antara kalian wa kaum yang dia hidup pagi-pagi hari. Yaitu bangun tidur maksudnya. Bangun tidur maksudnya. Aminan fisir bihi. Dia bangun dalam keadaan hilang semua kecemasan. tidak ada kekhawatiran. Fisir bihi. Pada rumahnya, pada hartanya, pada istrinya, pada anaknya. Tidak ada yang dia khawatirkan. Ha? Masya Allah. Damai, tenteram hidup di kampung ini. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan, tidak ada sesuatu yang kita cemaskan, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, motor lupa masukkan rumah, tidak ada orang yang menyentuhnya. Nah, sendal ketinggalan di jalan, tidak ada orang yang memungutnya. Asalkan jangan istri yang ketinggalan di jalan. Nah, amannya, tidak ada yang kita khawatirkan. Tidak ada satu pun sesuatu yang kita cemaskan, tidak ada. Rumah kita lupa mengunci, tidak ada orang yang mau masuk. Rumah kita misalnya lupa dikunci, kita pergi, tetangga-tetangga pada ngawasi rumah kita. Masya Allah, tentramnya, damainya hidup di kampung ini. Malam-malam suara jengkrik, krik krik krik krik krik. krik. Nah. Siang hari damai, orang pada kesawah, pada kebun-kebun, nah. pada saling memberi. Saya punya sayur ini, saya punya buah ini. Saya butuh bumbu ini ambil di belakang rumah. Itu ada pisang bisa dipotong kemudian nanti dibagi ke tetangga. Masya Allah. Eh? Tentramnya kehidupan demikian. Damainya kehidupan demikian. Ini adalah aminan fisir bi. Ini adalah jaminan anda bahagia. Berarti itu potensi. Maka apabila ini hilang. Berarti anda tidak punya potensi kebahagiaan. Yang kedua, mu'afan fi jasadih. Dia sehat jasadnya. Dia jadi sehat jasadnya. Bangun tidur segar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahi Segarnya udara hari ini. Nah, segarnya udara hari ini. Nah. Is, nah, bangun isna. Oh iya, su, nah. Maksudnya istri dan suami. Nah, kita bangun. Berdoa dulu. berzikir dulu. Alhamdulillah. Ahyana. Ba'da ma'amatana. Wa'ilahi masyarakat. Masya Allah. Segarnya bagi hari ini. Nah, sihat. Berwudu. Solat rawatib. Ah. Solat apa? Bitir. Kemudian sesunah rawatib. Kemudian subuh. Nah. Sihat badannya. Maka dia punya potensi kebahagiaan bahkan potensi kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya. Nah, anak-anak juga begitu. Nah, lucu-lucu menggemaskan. Nah, bulat-bulat anak-anak. Bukan lonjong-lonjong bukan, malah oval-oval tidak bulat-bulat anak itu. Nah, masya Allah. Nah, sehat, kicauannya, tingkahnya. Masya Allah, alami. Nah, tanpa zat aditif, nah, sehat. Masya Allah, potensi kebanggaan hidup rumah tangga. Yang ketiga kata Rasulullah, rindahu kutojami. Nah. Masih adakah yang kita masa hari ini is? Nah. masih su? Nah, masih? Nah. Masih ada dua gantang. Masih Untuk esok masih ada Tapi belum dipecah nah. Masih ada di lubung Berupa padi Masya Allah nah. Adalah apa hari ini nah. Bayam goreng nah. Dipetik di nah Di belakang rumah Yang daunnya lebar-lebar nah. Digoreng Dikasih garam, dikasih bawang Masya Allah, gurihnya. Lau apa? bayam goreng. Rempeyek bayam. Nah, Apa yang kita miliki 4 sel lima sempurna di hari ini. Oh, pepaya. Depan rumah kami mulai ranum. Mungkin hari ini sudah mulai matang. Alhamdulillah. Nah. minumnya hari ini masih ada, sumur kita masya Allah, tidak perlu dimasak nah. langsung diminum perhatikan, potensi kebahagiaan hidup rumah tangga ini indau kutu yaumihi di hari itu saja, dia punya modal hidup, di hari itu saja Rasa mengatakan, indau kutu yaumihi di hari itu di pagi itu, dia mendapatkan kutu yaum bekal hidup untuk sehari itu saja apa kata Rasulullah mengumpetari? Apabila tiga ini terkumpul pada seseorang. Faka'annama. Maka seolah-olah bagi orang itu. Hi'zatlahu dunya bihazafirihah. Allah SWT telah kumpulkan buat orang yang seperti ini. Dunia ini dan seluruh isinya. Tidak ada lagi yang mengalahkan kebahagiaan orang yang demikian. Tidak ada yang dicemaskan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Haa? Huh? ...mau makan ada yang dimakan. Kemudian... ...badannya sehat. Tidak ada yang dikeluhkan. Apa lagi yang dicari? Kebahagiaan mana lagi yang diiminkan? Bandingkan dengan... ...kehidupan yang lenyap hal-hal yang seperti ini dari mereka. Bagaimana mereka berbahagia? Makanya tadi dikatakan... ...ada standar kebahagiaan... ...ini adalah standar minimal... Potensi minimal kebahagiaan. Kalau begitu, para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal terakhir potensinya. Tapi sebelumnya kita simpulkan, kita coba tadabur dulu. Dari potensi nomor satu, iman. Potensi yang kedua, amal soli. Potensi yang ketiga, istri atau suami yang soli dan solihah, pasangan yang soli dan solihah. Perhatikan. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, semuanya materi. Kemudian yang kedelapan, yang kesembilan pun juga materi. Adalah materi-materi. Ternyata, materi bukan jaminan kebahagiaan. Buktinya, orang yang tidak punya materi, berlebih cek cukup pun bisa bahagia. Bisa bahagia. Dan Rasul juga menyebutkan secara jelas dalam hadis itu. Bahawa materi juga potensi kebahagiaan. Materi juga potensi kebahagiaan. Oleh karenanya. Kita bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari. Sesungguhnya potensi kebahagiaan yang paling bahagia adalah. Yang pertama iman. Yang kedua amal amasoleh. Kemudian yang ke sepuluh potensi kona'ah. Seberapapun orang memiliki harta, bagaimanapun keadaan rumahnya, seperti apapun model mobilnya, ketika tidak ada kona'ah, dia tidak dijamin akan bahagia. Ketika tidak ada kona'ah, tidak dijamin dia itu bahagia. Tidak ada jaminan bahagia. Maka sesungguhnya para jamaah -jama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kebahagiaan jaminannya ada pada tiga masalah. Iman, amal saleh dan qanaah. Qanaah terhadap dunia, qanaah terhadap materi. Oleh karenanya setiap muslim mukmin hanya diwajibkan beradaptasi dengan rezekinya masing-masing. Karena rezeki seberapa pun, nafkah seberapa pun sesungguhnya dia potensi kebahagiaan bagi orang yang beriman, beramal saleh dan qanaah. Sehingga Abu Bakar ash bahagia. Umar ibn Khotob bahagia. Osman ibn Affan bahagia. Ali ibn Abi Talib bahagia. Padahal mereka memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda. Rasulullah sendiri bahagia. Pada rumahnya beliau tidak selapang kamar utama kita. Tapi beliau bahagia. Berarti kembalinya kepada adaptasi. Bagaimana setiap muslim mukmin Bisa beradaptasi dengan rezekinya masing-masing. Dengan konaan. Ah. Syurga Rasul menyebutkan dalam hadisnya, lai saluhina an kasrotil arok walakin saluhina ginan nafas. Bukanlah kecukupan itu berdasarkan banyaknya materi, bukan. Tetapi kecukupan adalah ada pada jiwa, ada pada kona. Ada pada jiwa, ada pada kona. Para jamaah sekali yang dirahmati rumah si Allah, swt. Dengan demikian hendaknya kita mengerti. Potensi-potensi kebahagiaan yang ada. Barang siapa yang mendapat potensi tersebut ada padanya. Optimalkan. Adaptilah, adaptasilah dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya rumah yang lapang. Maka kona'ah Itulah yang Allah berikan. Maka syukurilah. Kemudian ridolah dengan rumah yang lapang tersebut. Jangan ada sisi-sisi rumah yang disia-siakan Supaya mendapatkan keberkahan rumah yang lapang. Seandainya orang rumahnya tidak lapang, rumahnya sempit, perhatikan. Rasulullah bahagia dengan rumah yang tidak lapang. Maka lapangkanlah jiwa anda. Lapangkanlah jiwa anda. Sebagaimana Allah, Allah SWT memberikan taufik kepada Rasulnya dengan jiwa yang lapang. Maka rumah yang sempit untuk ukuran kita menjadi sangat lapang menurut beliau. Sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Sehingga beliau mengatakan baiti tijan Rumahku adalah syurgaku Demikianlah yang bisa kita sampaikan Untuk pertemuan kita Pada pengajian kita di malam hari ini Waktu menunjukkan pukul 21.00 Dan mudah-mudahan Apa yang bisa saya sampaikan Bermanfaat Dan apabila ada kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Kiranya inilah akhir dari daurah kita Untuk pertemuan kita Di majlis kita kali ini Apabila ada kekurangan-kekurangan. Dan kekhilafan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada hal-hal.